i svedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari iz svoje dobrote, blagodati i milosti. Zato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 U ovom mubarek mjesecu, mjesecu Ramazanu, najboljim danima u godini ili jednim od najboljih dana nastojimo što je god moguće više upoznati se sa Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom. Nastojimo upoznati se sa onim dijelima, onim ibadetima bez kojih čovjek ne može biti vjernik. Upoznajmo se sa onim ibadetima koje vijednik i vijednica moraju obavezno poznavati i imati u svome životu, moraju imati u svojoj praksi. Nakon što smo se u prethodnim našim ramazanskim savjetima, emisijama, upoznali sa značenjem riječi La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, nakon što smo se upoznali sa kelime šehadetom i uvjetima njegove ispravnosti, i vidjeli da to nije samo da se kaže riječ la ilaha illa allah muhammadun rasulullah ila eshhedu an la ilaha illa allah wa eshhedu anna rasulullah već te riječi kada ih kažemo od nas traže mnogo šta više nakon tog şehadeta bez kojeg čovjek za sigurno ne može biti musliman za sigurno Najbolji ibadet, najvrijedniji ibadet, najpreći ibadet koji se mora naći u našem životu. Ibadet bez kojeg čovjek se ne može smatrati vjernikom. Nema vjernika, niti vjernice bez tog ibadeta, a to je namaz. To je namaz. Islamski učenjaci su složni o propisanosti namaza. Uzvišeni Allah na mnogim mjestima u Kur'an i Kerimu govori o obaveznosti namaza svakom vjerniku i vjernici, punoljetnima i umno sposobnima. Onima koji su umnosposobni, koji znaju za sebe i koji su dostigli godine punoljetstva, njima namaz od tada. Pa do kraja njihovog života, ma u kakvom stanju se našli, njima namaz biva obavezan. Kaže uzvišeni Allah, wa ma umiru illa lija'budu Allahe muhlisine lahud dina hunefa, wa yuqimu salaa, wa yuqtu zeka, wa dalika dinul qayyime. A nijim bilo naređeno, kaže uzvišeni Allahe u suri elbejine, a nijim bilo naređeno osim da Allahe jednog jedinog obožavaju iskrenomu vjeru ispovjedajući da obavljaju namaz, izdvajaju zekat, a doista je to prava vjera, doista je to snažna vjera, doista je to skupocjena vjera. Kaže uzvišeni Allah u suri An-Nisa, inna salate kanet alel mu'minine kitabe meukuta, doista je namaz propisan vjernicima da ga obavljaju u njegovom vremenu i na brojnim drugim mjestima u Kur'anu Kerimu uzvišeni Allah često kaže aqimus sala va atu zakah va aqimus sala va atu zakah obavljajte namaz i zekat ili doslovan prijevod uspostavljajte namaz ne samo dakle da ga obavljate vi već namaz uspostavljate u svojim kućama Podstičite, naređujte svojoj porodici, svojoj supruzi, svojoj djeci da obavljaju obavljaju namaz, jer bez namaza ne može se biti, ne može se biti vjernik. Vjerovjesnik Muhammed sallallahu wasallam, također u mnogim svojim hadisima kada bi govorio o islamu, o njegovim temeljima, onom na čemu je sazdan islam, bez čega islam ne može da opstoji, spominjao bi nakon shahadeta Nakon svjedočenja da ne ima istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik, odmah nakon toga bi, spominjao bi namaz. Pa kaže, nakon što je bio upitan od Meleka Džibrila u ljudskom liku, šta je to Islam? Rekao je, Islam je da svjedočiš da nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha i da je Muhammed Allaho poslanik i da obavljaš namaz i da izdvajaš zekat i da hodočastiš kjabu i da postiš mjesec, mjesec Ramazan. Također, u drugom hadisu rekao je, Islam je sazdan na pet temelja, gradi se na pet temelja, na šehadetu, na svjedočenju, da nema istinskog Boga, da je ostajnog osim Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik na obavljanju namaza, izdvajanju zekata, hodočašćenju kabe i postu mjeseca Ramazana. U drugom hadisu, kada je posavjetovao Muaza ibn Džebela, kojim ibadetima da se posveti, kojim ibadetima da da najviše pažnji da se njima posveti, da tih ibadeta najviše ima u svome životu, kada je spominjao namaz, rekao je namaz je stub Islama. Wa amudu husala. Spomenuo je da je namaz stub Islama. Kada nema tog stuba, šta biva sa Islamom? Nema ni Islama. Nema ni Islama. Zbog toga, dakle, namaz je strogo naređena obaveza svakom muslimanu i muslimanki, punoljetnima i umno, Sposobnima. Islamski učenjaci su složni po pitanju te obaveze. Prije nego li progovorimo kako na ispravan način obaviti namaz, odnosno šta je neophodno da znamo po pitanju namaza, da bismo ga obavili i da bi nam tako obavljen namaz bio ukabuljen kod Allah, da bi nam Allah primio taj namaz. U ovoj emisiji upoznajmo se, poslušajmo nešto o vrijednostima, posebnostima, odlikama i koristima namaza. Nažalost, danas ogroman broj ljudi tvrdi za sebe da su muslimani, međutim nemaju namaza. Pogledajmo petkom za džumu u muslimanskim mjestima, selima, zatim gradovima. Koliko je samo procenat koliko je procenat koliko je broj stanovništva u tim mjestima da su muslimani, pogledajmo petkom koliko ih ima u džamii petkom za džumu namaz koji se ne može nikada naklanjati. Iako dakle i svaki drugi namaz ne može se naklanjati, međutim dakle ovaj namaz planja se u određenom vremenu. Ukoliko se za, na njega zakasni, ne dođe, gotovo je. Prošao je taj namaz. Dočin po odnje namaz, na primjer, imamo 3-4 sahata, ikindja, tako, sabah, slično. Dakle, ima svoj period. Džuma namaz, klanja se na početku. Ako stigneš, stigao si klanjati džumu namaz. Ako ne, gotovo je. Nemaš više prilike da klanjaš. Pa pogledajmo koliko samo muslimani vode računa o tom namazu. Da ne govorimo, dakle, o drugim namazima, o sabahu, o jaci i drugim, drugim namazima. Možda, kada se upoznaju sa posebnostima, odlikama, vrijednostima, koristima namaza, možda proradim svijest pa se zapitaju kakav sam ja musliman, a ovako vrijedan ibadet, ovako poseban ibadet nemam u svome životu. Naša vjera dini Islam pridaje namazu ogromnu pažnju. Veliki stepen. Pa tako, ono što ukazuje na veličinu namaza i njegov poseban stepen jeste i to... Tako reko smo da je namaz stup vjere. Vjera ne može obstati bez njega. Namaz je stup vjere i vjera ne može obstati bez njega. Kaže poslanik alihi salatu wasalam, Rasul emril islam wa sala. najbitnija stvar u životu čovjeka jeste da je musliman, a stup te njegove vjere Islama jeste namaz. Kao što kaže poslanik alaihi sallam u drugom hadisu, u hadisu kod imama muslima, افلح من اسلم, spasio se. Uspio je onaj koji primi islam, koji, je, koji bude musliman. Ovdje to tako kaže, رسول امر الاسلام. Najbitnija stvar kod čovjeka jeste islam. A stup tog islama jeste namaz. Ne islama bez namaza. Kao što je Omer radi allahu ta'ala rekao na samrti, da onoliko koliko čovjek ima kod sebe namaza, toliko ima i Islama. I slično je rekao i Imam Ahmed. Prije njih, rekao je Allah, poslanik alihi salatu oslam, stub Islama jeste namaz. Namaz je prvo zašto će čovjek biti pitan sutra na sudnjem danu, zašto će ga uzvišeni Allah obračunavati, prvo jeste namaz. Ukoliko namaz bude ispravan, I druga dijela će biti ispravna. Odnosno, koliko namaz bude ukabuljen, prijimljen od strane uzvišenog Allaha, bit će i ostala dijela. Kaže Allaho poslanike, alihi salatu o selam, prvo zašto će biti obračunavan čovjek na sudnjem danu jeste namaz. Pa ako on bude ispravan, ispravna će biti i ostala njegova dijela. Do čim ako on bude neispravan, neispravna će biti i ostala njegova dijela. Zadnji što će ostati od vjere, od dini islama na dunjaluku na zemlji jeste namaz. Po lako će se trgati vjera dini islam. Ljudi će zapostavljati propise islama. Zadnje što će ostati među ljudima jeste namaz. Kada nema namaza, onda više nema ni islama među tim ljudima. Pogledajmo ljude. imali prijima namaza. imali onda prijima i islama. Kaže poslanik sallallahu alihi sellem prvo što će se uzdignuti od ljudi jeste emanet, povjerenje. Ljudi će ostaviti, napustiti emanet, nećeš moći naći povjedljivog čovjeka. A zadnje što će ostati kod ljudi, od njihove vjere jeste namaz. Zadnje što će ostati kod ljudi, od njihove vjere jeste namaz. Dakle, kada nema namaza, nema, nema ni vjere. Namaz. Jer zbog toga bila zadnja oporuka Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, njegove zadnje riječi na samrti bile su oporuka na namaz, da se čuva namaz. Pa je rekao namaz, namaz, namaz, namaz, as sala, as-salā. As dakle, u zadnjim trnucima svoga života prije nego li je ispustio dušu, rekao je namaz, namaz, čuvajte namaz, čuvajte namaz i one osobe nad kojima imate ovlasti, ono što posjedujete u svojim rukama. Brinite se, brinite se o tome, brinite se o namazu, o, dakle svome odnosu s sprem Allaha subhanahu wa ta'ala, isto tako brinite se o onima koje imate u svom posjedu, nad kojima imate oblasti. Pogledajmo, Allaho poslanik sallallahu alihi vselem u zadnjim trenucima svoga života ispušta dušu i upozorava nas na ostavljanje namaza upozorava nas na ostavljene namaza. Sve to govori o posebnosti, o veličini namaza. Nije spomenuo neki drugi ibadet, već je spomenuo namaz, namas što ukazuje na njegovu posebnost. Zatim, uzvišeni Allah hvali se svojim robovima koji obavljaju namaz. Hvali se kod posebnih melejka, u posebnom društvu. Allah subhanahu wa ta'ala hvali se svojim robovima koji obavljaju namaz. Pa tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala opisujući pojedine svoje poslanike, a svi su poslanici bili takvi, svi su obavljali namaz, الله سبحانه وتعالى كشف قرانه وذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبي وكان يأمر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا يспоمنيو في كنيزي اسماعيل هو يستني تو اسpunjavao obetanje ispunjavao ugovor kada On bi ga ispunio i on je bio vjerovijesnik, bio je poslanik. On je naređivao svojoj porodici da obavljaju namaz i da izdvajaju zekad. I zbog toga on je bio kod svoga gospodara od zadovoljnih robova. Allah je bio zadovoljan, zadovoljan njime. Allah je na drugoj strani ukorio one koji zapostavljaju namaz. Kao što Allah voli svoje robove. I ne samo da voli, već se hvališe njima. Hvali se njima, uzvišeni gospodar, subhanallah. Allah Čelevala iznad sedam nebesa, hvali se tobom koji obavljaš namaz. Ako se hvali tobom dok obavljaš namaz, sigurno onda kada ostaviš namaz, Allah će te grditi, Allah će te koriti, Allah te neće voljeti, neće biti zadovoljan tobom. Kaže Uzvišeni Allah: "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adawu s-salata wattabu shahawati fasawfa yalqawna ghayya." Ani dobre generacije dakle, predhodnike, Smijeniše zli potomci koji namaz ostaviše i za svojim požudama krenuše, doista će njih snaći zlo zbog čega zato što su ostavili namaz. Nnjih dobre generacije smijeniše zli potomci. Zle generacije koji su ostavile namaz koje su ostavile namaz i krenule za svojim požudama za svojim strastima prohtjevima nemaju vremena za namaz kao da se namaz klanja satima ne mogu da odvoje odvoječeiri pet minuta da klanjaju Poodne, klanjaj samo fard, četiri rekata podne namaza, četiri rekata i ikindijskog farda, tri rekata akšama, četiri rekata jacijskog farda, dva rekata sabaha, ako ne možeš i sunnete. Jel'i to uzima mnogo vremena? Kada bismo sakupili samo ove fardove, to je dvadesetak do trideset minuta maksimalno. Ne možemo od dvadeset i sahata u kojima nam uzvišeni Allah daje brojne svoje blagodati, daje nam da udišemo, izdišemo, daje nam da živimo. Za ta 24 sahata, pola sahata, ne možemo odvojiti za našeg gospodara. Subhanallah ilalim. Oni koji ne mogu da odvoje ni tih pola sahata za uzvišeno gospodara, već imaju potrebu da zadovolje svoje prohtjeve i strasti neka znaju fasulfe yelqun gayya nisch za sigurno zlo stać znači. namaz je najveći temelj islama nakon šehadeta i čuli smo u brojnim hadisima odmah nakon šehadeta spomni se namaz ne neki drugi e, ibadet nije spomnite zekat niti spomnite post niti spomnite hadž ne spomenu je namaz zatim Poznato nam je dobro kada je propisan namaz, kada je propisano pet namaza, kada je propisan sabah, podne kindija, akša, mjacija, dobro nam je poznato da je tada vjerovijesniku bilo propisano 50 namaza. Da, vjerovijesniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam je tada uzvišeni Allah bio propisao 50 namaza. Šta nam ovo govori? Ovo nam govori koliko Allah voli namaz, ovo nam govori koliko Allah želi da stojimo pred njim i da u namazu učimo njegov govor, Kur'an i Kerim, da ga slavimo i veličamo na ruku i na seđdi. Bio je uzvišeni Allah propisao 50 namaza da bi opet iz svoje milosti smanjivao poslaniku Muhammedu alihi salacom, odnosno njegovom ummetu, da to ostalo propisano Muhammedu alaihi salacom, ono bi zasigurno klanjao. Međutim, mi smo slabi, mi smo slabići. Iz milosti prema nama smanjivao je uzvišeni Allah, sve dok nije smanjio na pet namaza, ali je rekao da njegovo obećanje se ne mijenja, da se njegova milost ne smanjuje. Onaj koji bude klanjao pet namaza kao da je klanjao 50. Onaj koji kla, bude klanjao pet namaza u toku dana i noći bude čuvao ovih pet namaza kao da je klanjao 50 jer svako dobro dijelo se vrednuje deset puta. Pa dakle, pogledajmo koliko samo uzvišeni Allah voli namaz i opet koliko Allah subhanahu wa ta'la želi da nam olakša međutim njegova milost Pretekla je njegovu srđbu, njegova milost obuhvata sve, pa nas opet za tih pet namaza nagrađuje kao da smo klanjali onih prvobitnih 50 namaza. Uzvišeni Allah, kada govori o vjernicima, koji će zasigurno uspjeti i na Dunjaluku i na Ahiretu pogotovo, pa spominje njihove osobine, Koju prvo to osobinu kod njih spominje? Spominje obavljanje namaza. Pa kaže uzvišeni Allah na početku sura Al-Mu'minun, kad aflaha Al-Mu'minun, allazine hum fi salatihim haši'un. Uspjeli su vjernici, uzvišeni Allah govori o uspjehu na drugome svijetu, na sudnjem danu, a koristi glagolu prošlom vremenu. Uspjeli su, doslovan prijevod, Jeli, uspjeli su vjernici. Međutim, sudnji dan se još uvijek nije desio. Allah kaže, uspjeli su. Dakle, zasigurno oni koji kod sebe budu imali ove osobine, uspjeli su i na sudnjem danu. Uspjeće je sigurno, bezimalo sumnje. Pa prva osobina, neizostavna osobina koja se mora naći kod vjernika, da bi bio vjernik, da bi uspio, jeste da obavlja namaz i to ne bilo kako kao što ćemo vidjeti kako se obavlja namaz i to ne bilo kako, već skrušeno, ponizno pred uzvišenim Allahom. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala naredio je poslaniku Muhammedu alihi salatu Selam i nama vjernicima da postičemo i da uspostavljamo namaz u svojim kućama Nije samo naredio nama da obavljamo namaz i gotovo, da se ne brinemo. Ne, namaz je toliko bitan da ga svi moraju klanjati. Onaj koji ne klanja nema namaza u svome životu, nema namaza nikako, taj nije vjernik. Zato Allah subhanahu wa ta'la traži od svih nas da postičemo svoje porodice, da uspostavljamo namaze u svojim, u svojim kućama. Pa kaže... Poslaniku Muhammedu alaihi salatu selam va'mur ehleke bis salati vostabira alaiha, naredi svojoj čeljadi da obavljaju namaz i na tome ustraj, u tome, u tome ustraj. Zatim, nema isprike, nema opravdanja niko da ostavi namaz. Čak onaj koji prespava ili onaj koji zaboravi na namaz, dužan kada se sjeti ili kada se probudi iz dugog sna da naklanja propušteni namaz. U stvari, tada otpočinje njegovo namasko vrijeme. Odmah kada se sjeti, mora da klanja. Odmah kada ustane i vidi da je prespavao, mora da klanja, tada otpočinje njegovo namasko vrijeme za taj propušteni, propušteni namaz. Dakle, sve ovo govori o veličini, veličini namaza. Zatim, Namaz ima svoje posebne odlike, posebne odlike. Jedna od njih jeste da je uzvišeni Allah namaz nazvao imanom. Nikdje u Kur'an, od početka do kraja čitajmo Kur'an, nećemo naći da neki ibadet uzvišeni Allah naziva imanom, samo namaz. Pa kada je došlo do promjene kible, oni koji su klanjali prije promjene kible namaz, prema dakle staroj kibli, Umrli su, došli su njegovi prije, njihovi prijatelji, njihovi drugovi, bližnji, pa su upitali Allaho poslaniće šta će biti s našim koji su umrli, a klanjali su prema staroj kibli. Nisu klanjali prema ovoj novoj kibli, a poznato je da je okretanje prema kibli jedan od uvjeta ispravnosti namaza. Tada je uzvišeni Allah objavio, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدْيَا إِمَا نَكُمْ وَمَا Allahu اللَّهُ لِيُضِيَعْ إِمَانِكُمْ Ovaj ajt je objavljen povodom tog pitanja ashaba. Međutim, Allah kaže, Allah neće dopustiti da propadne vaš iman, da propadnu vaši imani, odnosno vaši namazi. Ovdje je uzvišeni Allah namaz nazvao, nazvao imanom. Zatim, uzvišeni Allah, dobro nam je poznato da je propisao namaz poslaniku alihi salatom čuli smo 50 namaza gdje propisao je kada se desila Isra i Mirac uzdigao je svoga poslanika Muhameda sallallahu alayhi ve sellema u najvisočije sfere sebi ga približio i to mu propisao namaz i ni jedan drugi ibadet, Uzvišeni Allah nije propisao na tom mjestu. Svaki drugi ibadet propisao je uzvišeni Allah poslaniku dok je bio na zemlji. Namaz, uzvišeni Allah propisao je 50 namaza vjerovjesniku svome kada ga je uzdigao sebi u noći Israa. Zatim, uzvišeni Allah u svojoj knjizi. Kada spominje dobra dijela, spominje ih općenito, do čim kada spominje namaz, namaz spominje posebno. Sva druga dijela spominje općenito, kada spomnije dobra dijela, sva druga dijela spominje općenito, dok namaz izuzima. Spominje posebno da ukaže na njegovu posebnost. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَوْحَيْنَا Fialal فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ Sala. <الصلاة> I mi im objavili da čine dobra dijela i da obavljaju namaz. Allahu akbar. Mi smo im objavili da čine dobra dijela, razna dobra dijela i posebno da obavljaju namaz, jer je namaz poseban, poseban i badet. Zatim, uzvišeni Allah nije dozvolio da se propusti namaz u bilo kojoj situaciji. Čovjek u makakvoj situaciji se je našao mora da obavlja namaz. Nemao vode nema o prašine, da uzme tajemum umjesto abdesta. Bio nečist, ne bude se mogao očistiti, bude bolestan, nema nikoga da mu pomogne, da od sebe ostrane nečistoću, da uzme abdest, da uzme tajemum, da se okrene prema kibli, klanja u onakvom stanju u kojem se nalazi, ne smije proći namasko vrijeme, a da on nije kvanjao namaz. Sve dok je čovjek pripameti, pameti, sve dok je razum pri čovjeku, mora obavljati namaz, ne smije ga propustiti. Nema validnog opravdanja za propuštanje namaza. Ta čovjek može odgoditi podne i kindiju, Akšam dojacije pa sve kasnije naklanjati kakav je slučaj. Nažalost, kod većine današnjih muslimana nema opravdanog razloga. Poznato nam je da Kur'an sadrži u sebi ajete koji govore o namazu u strahu, namazu u boju, kada u toku borbe uzvišeni Allah ne dozvoljava da se propusti namaz. U toku borbe, dok se sukobi vjernik s neprijateljem, Naređeno mu je da klanja namaz da ne propusti namaz vrijeme da prođe, a da nije klanjao namaz kada u tim situacijama nije dozvoljeno da čovjeku, čovjeku da ostaju namaz pa da kasnije, kada bude siguran, kad bude na sigurnom mjestu da klanja, onda zar da nam zbog nekog drugog, daleko, daleko manje razloga bude dozvoljeno da ostaju namaz, za sigurno, za sigurno ne. I namaz je naređen bio svim narodima, svim vjerovjesnicima, što ukazuje također na njegovu, na njegovu posebnost. Namaz odvraća od razvrata i loših dijela. i koji obavlja namaz kako treba, skrušeno, ponizno, sa ubjeđenjem, očekujući nagrade od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah će dati da mu takav namaz bude pregrada od razvrata i loših dijela. Zatim sa namazom se brišu grijesi kaže Allahu poslanik alejhi salatu ve selam primjer pet dnevnih namaza je poput nabujale rijeke pred vratima jednog od vas svaki dan se u toj rijeci kupa pet puta hoćeli biti prljašteni na njegovom tijelu neće isto tako svaki dan klanja pet namaza hoćeli imati grijeha za sigurno neće međutim koliko bude klanjao sa znanjem, uvjerenjem iskreno radi Allaha po sunnetu Muhameda sallallahu alejhi ve Također između samih namaza brišu se brišu se grijesi kako je došlo u brojnim hadisima Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Namaz će biti svjetlo klanjaču na sudnjem dan. Onaj koji je ustrajavao o U obavljanju petnevnih namaza sutra na sudnji dan će doći, a imaće sa sobom svjetlo. Kako je? Došlo u hadisu ko bude čuvao namaz, on će mu biti svjetlo, bit mu dokaz i bit mu spas na sudnjem sudnjem danu. Allah subhanahu wa ta'ala namazom klanjaču podiže deređer i briše grijehe. Ne samo da briše grijehe koje je počinio, već ga diže. Sa svakom učinjenom srđdom podiže se Jedan njegov stepen kod Allaha subhanahu wa ta'ala namaz je jedan od najvećih razloga ulaska u džennet i to ne samo u bilo koji predio dženneta već u najvisočiji predio dženneta u džennet Firdevs i to ne samo u bilo koji dio tog dženneta Firdevsa već u dio gdje će sjediti poslanik Mohamed sallallahu alaihi wasalam kako se spominje od Rebije ibn Kaaba, plemenitog ashaba da je jedne prilike pomagao poslaniku alaihi salatu wasalam da uzme abdest pa nakon uze tog abdesta poslanik alaihi salatu wasalam mu je rekao traži šta želiš imaš li kakvu potrebu on je rekao želim da budem u tvome društvu sutra u džennetu pa je rekao Pomozi moju dovu sa svojim mnogobrojnim seždama. Ja ću doviti Allahu da budeš sa mnom u društvu, ali i ti gledaj da što je god moguće više klanjaš nakon obaveznih namaza da imaš i dobrovoljnih, dobrovoljnih namaza. I mnoge druge, blagodati, odlike, posebnosti i koristi namaza vrijeme nije dovoljno da o svemu tome govorimo, međutim nadati se dakle, da ovo što smo čuli Da nas podstakni da klanjamo da padamo uzvišenom Allahu na sedru da budemo istinski muslimani nije ibret nije pouka u onome što govorimo već je ibret pouka u onome u čemu se nalazimo kakvi smo doista molimo Allaha subhanahu wa taala da nas učini od njegovih iskrenih robova istinskih muslimana njemu predanih onih koji će nakon šehadeta žuriti sa obavljanjem pet dnevnih namaza. Molim Allaha subhanahu wa ta'la da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Velhamdulillahi rabbil alemin. Wasallahuma la nebina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.